Astelen untan gumitekin miagitze alderat joanen gira... Egun bi ahitz, egin Euskaraz, tokiko goita boaztera gile batzen, dituen egitasmoa da, mintzala xai, egun astenda eta igande arte, mila behatziun talatonita amekan zena eneko gorri miritzeko izkuntza teknikalaria eta maialen etxeberri autetxia gurekin, egunon egunon. Egunon. Erraz, zuen txedia, eh, urtean behin Euskararen erabilera, erakargarritasuna eta ikusgarritasuna agdatz duten eguna kantolatzea da, urte horsoan Euskaraz bizitziaren bidean, bideo hori, luzia Eneko ri okay. Uh, Luea euskaraz bizi nahi duten entzat beti atemaiten ditugu aukerak, gero eia da gaur egun miagittzen bizitzen a edo egun oso bat pasatzen al euskara ikusi gabe eta entzun gabe. Ta beraz pixka bat dinamika horen helburua da izbergaren parte ikusgagia gerian emaitea justuki esplikatzeko edo edo heegaiteko jendeari bad direla hogeita bost bat eragile urte osoan zeak euskarazko aktivbitaitatak kuposatzen dituztenak izan atabaen izan mediatekan irakugeta eta klubekin, izan aixi aldi eta bak, badela laire dinamika bat, ez girela orain dik uneko egunan, baina badela zerbait Euskaraz bizitzeko. E, egian miagitzea aipatzen denean, ez da baita hiri iri pentsatzen ipar Euskal hala ere eredutza taktzen da huai miagitze, mailean etxe begi, eta haintzin lari bezala pixkat Euskarari buruzko gatzetan, orta az ahogu Egan behar du, bon, bo, ba, dela luzaz, haig girela bortan lanean, eh? bada goi urste uh, pasatoik horri dela, eiko eh? etxan, eta hortako bon, birka-birka uh, gauzak egiten dira, eta guai, dialitzen uh, da, guai, sortzen da, zerbizu uh, bat eta zerbizu horrek, ukanen ditu, guai, uh, hiru langile, eta hortako bon, lan handia bada, eh? miarritzen, eta hortako behar du, gu, bon, baski jende, eta Eta denetan izaiteko, ize lehenikik behar da diakin, bo, uh, miarritzen badela eskoara, baina ez bakarrik, eta behar dela denetan izari gure eskuara uh, bakarrik ez bakarrik eskoletan, eta ere kampuan, herrikoetxean eta hola. Eskola teknikalari zira, eh, eneko gorri, eipatzen eh, eh, ginoen eh, eskola erritik kanpoko jende hainit, zer ezebitzen eh, du miagitzek. Eh, hey. Eta jende horien sentxibrizatzeko, eneko gorri, zure guneroko lanean eskola, eskola teknikalari bezala, ze wai, esperientziarekin zer nundirap, hau betzeko puntuak hobetzeko uh, puntuak erango nuke mailanek eraiten duen bezara, azken hogei urteetan uh, lan bat egin dela Erridiguneko ergidigune berpisteko lan bat. nahi du laurogeita hamaikan ikastola bat eraiki zen eta egikoetsak eskua sartu zuen lehen aldiz zipa Ikastola ikstolauran eraikitzeko, uh, bi mila garren ururtea asappenean gau eskolari ere lokal begi batzuk eman zizkioten justuki helduak uh, bere euskauntzeko bi.000 hiruan uh, auerrez banaiz udalekua isalari guneari ere uh, shekura kuindarra eman zitzayon um... Aixialdiak ba, euskaldunzeko uh, Dura mazazpi urte euskarazko lehen Aortza indigia ere sortu zen Beraz lehen lana izan da erdiguneko lana Berre euskaldun du behar da Beraz lehen aortzarotik helduak arte Berre euskaldun du behar zen mirritze Horain beharrak nondiren ba, periferiara Atera bargira piskanaka piskanaka Eta bigarren zirkuloa zabaldu behar dugu Horainik beste publiko guzi horren gana joiteko Bai irekaskuntza publiko edo pribatuan uh, Ordu parek idutasuna autuatu autu, autu dutenekiko Baina baita ere komertz Orain dugu eta bak. Gidegun neurrain indax choadugu eta hori hortaz agoi orain periferiara joan bagira piskanaka piskanaka miagitzeu sho eskalduntzeko. Estrategia beraz egarduzu mailaren etxebirri azken 20 uh, urte eta kolana zela estela birria nonbait bez bioza ungitzatzen helburua lehenik gero edatzeko ingurura. Zen bon, egok eham afanaino kele ni kehana ez balimazait gilatzen da. Itzina, txem, gila Euskora, eh, eh? hemen, eta hartako, bon, behartia hartu hartzen haldena. Eh? Guk, hemen, politikoaren partez hartzen dugu zerbizua, eta zerbizu horrek du eginen lana. Baina politika ez badimada egilean, ez efetxek eginen. Eh? Behar da, voluntate bat, eta ikuste uste, voluntate hori jorda. Hortako eh, eran nahi nuen, eh, bon, bada hogoi urte hori nela, baina huai uh, okaiten dugu bostzait, eh, eta hori servizu bat da, eta horrek beharko du huai lana egin geoeza fisik finkaturik behartea egon guztia ez, pentsatu zer izan den behar. Zerbitzu bat, sortu berri dela, diananik enikogoriren lamposhtua ursen, jukara teknik lari bezala. Zerbitzu hori, oshatuko dute, beste bi presunek, eta sertansizte? Ben, lehenik guai benzinan abigarenak, eta urtian hirugarrena. Zemishio ukanen dute bakotsak? txak? Be, be, ikusiko du elgar, eh? lehenek batek inentu uh, enekorekin uh, ikusiko duten nola batikatuko duten lana eta bestiak nola uh, izoltzeko uh, lana nola bestekin ikite komunikazionak kinekta nola ikinen duten. Zer, espero duzue lan oktaz, dianik, elburu finkoak bainituzue? Eh, ba, bon, huai eh, hastan gira eh? eta beharko gira gu eh, servizoa, gu beharko gira beste buruz, efe beste buruz, eh, joan beste jenderein buruz eh, ikusteko nola egiten aldukun lana, eta ez gira eh, herrikoetxean egon behar, eh? beste naz ez da fitxik eginen. Artako Uai bon, honek uh, ez dute erraititen uh, bihar zer gure lana, me gure lana, beharko du uh, beharko du zerbait uh, jaseman hidian izaiteko uh, eskoraz. Eskurak behar du berelekuaa jartu plazana. Egun bi hitz egin esukara zaipatzen dugu hastelen goizuntan, goiz behirin, eta egun abiatuko da igande arte mintzala xai, eta zazpi egunez, zazpi ardatzen inguruan, e, berazeneko gorri, badira, eh, itzordun agusiak, janik igutegian e, ezariak, nahiz eta denak nunbait, mm -hmm. edo denak baduten baren importantzia. <coughs> Bai, azkanean eraikidugun egitaraua, kolektiboki eraikidugun egitarau bat da, zazpieguna zilorogei tamar dira, eta egun bako txak badu pixko bat bere agdatza, guretzat importanta baita, publiko guzien gana joaitea eta bereziki euskara praktikatu edo erabili edo euskaraz zobetu nahi duten pertsonei nahi dizkiegu proposatu gauza berrizaiak beraz, voilà, zazpi ardatz finkatu ditugu, hastelen arekin uh, gau, beraz, zaziko gira eta e, izkuntza eta, eta plazera ustartza biziki importanta baita eta irolugei bat lagun bilduko gira ustalaritza lizeoan hainbat ah, uh, sukaldaritza edo arno gastatzaetailer bat, bat, batzuk eginez, voilà, performantzia edo de gaizena da guntan lurogi euskaldun e, biltzea e, asteran gau ez da ez da gausaguti baina sauzu samdugu lan itzurdu gicham e, gero Lehen erraiten nuen, aizbergaren parte ikusgarria da, gure elburua da ere, tresna batzuk emaita jendean eskutan, urte osuanzar Euskaraz biziali zaiteko. Baz, aste harteko biarko eguna, izanenda bereziki formakuntza eguna. Diendeari tresna batzuk emaiten dizikiogu, haien irakundetan Euskara hobeki integratzeko. Ziru formakuntza baren bidez, uh, lehena Euskara isialdietan, Bigarrena hizkuntza politika parte hartzailean inguruan, eta hirugarrena Euskara eta komunikazioa, balaz, uh, aldiguziz aditu batzuk etoriko dira, uh, funtzio publikoko agenteei, edo uh, udailikoetako animatzailei, edo elkartetako kideei tresna batzuk emaiteko. Zau izango da starteko eguna rentzat. Aste askena, aurren eguna, dena aurrilik, tailer berri batzuk, tailer urbanoak, uh, berri zera Euskara hogeita bat garen mendeko izkuntza dela, eta hiriko hizkuntza bat ere izan daitekela, beraz, hori, uh, sei bat tailer eta ikusgarri urrilik uh, atabalen inguruan zonalde horretan. Usteguna, piskat gogoetaren eguna, labur egiteko, behaktibar momentu batzuk ere gogoetatzeko, beraz, uh, gomitatzuko dugu uh, Luizan Kalbe izkuntza laria miarritzeko mediatekara, Eta gero, haste buruko egitarra uarekin, hastiko gira, pishkanaka, pishkanaka. Oztiralez, anista asunaren uh, topaketak, antolatuko ditugu petriko hauzo popularean. Eta hiriauzotan horurtako uh, elkaarteekin eta biztekin lan batertera mangu azken urtete erdian eta zenbatu dituguan hamabost hizkuntza eta kultura desbergin. Beraz hizkuntza hauek ateraraziko ditugu plazara eta, eta ikusiko dugu hartuko gira, azkenan hizkuntza eta eta kulturaniztasuna ez dela topaketarako ostopoa. eta biziki momentu gosoa izaiten da hizkuntzen uh, inguruan jostatzeko, Larumata kultur eguna, goizalde piskat, lasai batekin soka euskal kultur erakunaren inguruan, eta bukatuko dugu beraz irailaren oita zazpian, igandearekin, besta undi batekin marion hain inguruan, eta egun biziki dentsitatea zitate handiko egun bat izan den da familia enzat elduenzat aurrentzat 30 aktibitate eta eta ikusgarri proposatzen ditugu aurten baina asko askartu dugu egitarawain kapitova uh, tempan ikusgarri mitmistak izaneng dira izan dira diria irakurketa batzuk ere bat eta hiru urte arteko aurrentzat bo sukaldaritza uh, tailerak jaraparta beste bat, euskal munduan ezagutzen ditugun bezalako besta hauek. Mailean etxe berri, eh? miarritzeko haute txizilela erripikatzen dugu, atzo atzobururatu da, miarritzen, kultura, dantza, or, main, mintzala xai, zinez, sartuada, miarritzeko errikoetxeko pundu nagusietan, uh, arglorien laguntzea? Ba, ba, hori, que, bo, nahinuke erran, bo, euh, euh, mintzala elkarteari esker, gen, laugarrenada, zen da, ...laugurtez egin izan den lanak, orrai, baduella lortan bat bat. Eta badira laugurte, badira laugurte nahien gurean, elkarte guzia semanek, ...jalitzen galde bat, zer egiten ahal ginuke, gure bizi lekuan, gure hirian eskuara bizi araztiko. Eta hiriaak dindira eta ere ez bagarrekideiak, bainan ere elkartasun bat denen artean, eta horra da proiektu hori sortu. Eta erri, erri erriko etxeak badu bide gain lan bat egia, eta haineko hor da erraiteko zonbait. Bainan tal de guziak ere ez, ez bazuten nintza lasai antolatu ere bide gain hartu, Ez zen mintzalaxai izanen, hola eta, hola, eta urte guzia ez hola. Erramea da ez, aitzen dugu biharitzen ez dela bakarrik askoara, baina badirela izkuntza janitz, hiri hintan eta egia da hori. Hortako mintzalaxai irekitzen da ere besteri, eta bat dugu hortako bot, eta bat petrikon partikatzeko hau zoekin izkuntzak eta kulturak, eta bizimoldeak hartako eh, nahinukeran plazerrikin behar dira eskola nintzatu eh, mirritzen eh, ahalden lekuetan eta leku guzietan lan tokietan eta hola. eta horra bakarrik piztuko da hemen pizka bat eskola Se aurre, kondue maiten du errikoetxeak mintzala israidi? Boz mila e maiten du sospizkat eta gero logistika eta lekuak bururatzeko gori gorri, eman duzu egitaraua labur bildu duzu zehazki ikusteko, eh, interneten bidez, edo ze, zer egin? Eh? Bai, internet bidez, mintzala xai gioz, edo bilatzailetan bilatza hiletan, edo Facebook, xale, xozialearen bitartezile informazio guziak eskuratzen dira. Nik nahi ituzke gomitatu, e, ipar eta ego euskal egiko euskal tzale guziak, edo euskal direnak, etortzea zinez, merezi du zuta madugolako mugamental bat miarritzelekin euskal dunek, merezi du ikustea eta bizitzak eta hilerrak barnetik gure Euskara ubetzeko edo justuki Euskaraz plazera hartzeko. Bailen Echeverri, Muga mental hori hori azkenogo jurtetan eginden lanari esker, senitzen zuzuk pertsonalki kamiatzen nahi dela? Kambiatzen askartzen berba, da, askartzen zen horritat, berduko gure presentzia uh, bait uh, antolatu, askartu, eta nintzala xai denena da, menetzen aferra da. Maia lene txaberi, miarritzeko autetxia eta eneko gorri, miarritzan eskuara izk izk izk izkuntza teknikalaria eskartzen zaitoztego. Nizka errek.